Зовні спокійні, ні лайки, ні бійки, ні колотнечі, ні голосу, ні вітру, натовпи чоловіків Та й не могли ні говорити, ні сперечатися, бо мали пильну роботу Всі їли, жували, ковтали, пили холодну воду, знов їли Варені в казанах кишки, вим'я, тельбухи, серця баранячі й волячі, жирні кебаби, якісь овочі, що з них стікав жир Видно було по шиях, як жадібно ковтають величезні шматки Хоч би котрись подавився Спорожнялися недалеко і відходячи У повітрі висів сморід сечі, покидьків, смоли, диму, часнику, риби Торговці розносили ще якісь їстівні квіти Але де там пахощі квітів серед цієї запаскудженості Серед цього жування, ковтання і спорожнення Їли ненаситно, навстоячки, на ходу, як коні або верблюди. І всі невідривно дивилися на білих жінок, яких гнали вулицями наглядачі сіна маги. Погляди бігли за жінками, ковзали по ногах, липучі, брудні, тяжкі. Чоловіки мурчали, як коти. Хтивість била з їхніх розледащених постатей. О, прокляті самці, тварюки, пси! Ось де жінка відчувала, яке прокляття її тіло. Ось де хотіла, коли й не злетіти пташкою у небо, то бодай провалитися в землю. Хоч, мабуть, і в цій землі не порятуєшся від отих поглядів, від отих страшних очей. Очі були, мов, образи й дух цього велетенського міста. Відверто нахабні і сховані, невидимі, але відчувальні погляди. Враження таке, ніби очі невідступно стежать за тобою, і не змога від них сховатися ні під водою, ні під землею. Очі на вулицях, у дерев'яних домах, за дерев'яними решітками, в листі дерев, у водограях, у написах на білих і сірих плитах, на високих мінаретах і розлеглих пощерблених мурах, у повітрі, як тіні птахів, хмар або летючого листя. Погляди холодні, як дотики змії, шорсткі, мов будьга, вічна мука нагляду, недовір'я, підозріливості, місто, мов суцільна, страшна в'язниця для жінок. Настася намагалася не помічати ні тих поглядів, ні тих очей, аби тільки не піддатися розпачу, забути про ті очі. Смійся, дитино моя, казала колись їй мама, де ж ви, мамо? Біяв задушливий вітер лодос, вітер умерлих. Несамовитіло сонце, бліде і страшне, як око сліпого. А вдома сонце завжди світило крізь листя, крізь густе гілля. Лягало на землю мережавними блискітками, кропило зеленим сяйвом їхній дім, стежку від воріт, траву обабіч стежки, криницю з замшилим зрубом, березовий, дубові дрова під високим піддашем. Кому тут про це розкажеш? Покинута всім світом, ніби вчинила якісь великі злочини. А вона ж невинна і праведна, мов щойно народжене пташеня. Кому про це розкажеш? Його теж був справедливий, а зазнав найтяжчих нещасть. Чи вже воно так судилося всім невинним і справедливим? А оті! що зирять невідступно і відчепно за кожним її кроком. Спитати б їх, скільки злочинів, грабувань, убивств на їхньому сумлінні. Гріються на сонці, сміються, жують, ковтають. Круглоголові дітлахи, чоджуки шастають під ногами, щось кричать до бранок, жбудляють камінці, сиплють порохом. Євнухи ліниво відмахуються від їхньої настирливості. Дорослі спостерігачі підохочують і під'южують хлопчаків, бо тут тільки хлопчаки, жодної дівчинки, так само, як і жодної дорослої жінки на вулицях, окрім цих нещасних, серед яких найнещасніша вона – Настася. Вулипучих, хтивих поглядів на її долю припадає найбільше. Скуті ланцюгом у залізних нашийниках для чорвічої руби вже мовбині жінки – Погляди лиш ковзають по них і летять далі, пожадливо шукаючи собі ласішої поживи. І нею неминучість має стати Настася, задягнена туркеною, Маленька, зграбна, витка, мов зелений плющ на старезних мурах Стамбула –